від когось із них мгбісти довідалися, що він таки побував у німців. А тоді подумав, але ж вони мали їм розповісти саме отако, як оце розповів щойно я. Взяли і випустили. У голосі Кліна єдка іронія. А нащо що я їм? Гонщик. Ніхто зі знайомих у німців тобі не зустрівся. Знайомих? Та хто б? Німці ж. Отож, бо є, що німці. «Та нічого, нічого більше не було!» – розпачливо заволав дядько. «Подивилися документи, розпиталися, дітьми своїми клянуся!» Ану, не репетуй!» – грюкнув кулаком по столу Клін. «І дітей до протоколу не ший, ти на слідстві, а не в церкві!» Допит дядька тривав на конвеєрі ще чотири дні. «По три-чотири протоколи за добу!» На п'ятий день перед Кліном сидів уже не самовпевнений, дотепний, хоч і не вельми талановитий конференсьє, Не людина з ображеною гідністю, певна себе, а її подоба. Викручена, обезволена, з червоними траховними очима і запалими неголеними щоками, яка безнадійно, тупо повторювала ті самі слова, сказав правду, більше нічого не було. А коли слідчий починав знову налягати круто, казав нічого не знаю, розстріляйте безневинного, мені байдуже. Міру покарання визначить суд. У ту мить Гопаков, який цей час також сидів у кімнаті і уважно спостерігав за дядьком, підійшов до столу, нагнувся. Зачісане на весену жовто руде пасмо сунулося на лівий бік. Заліве вухо їй звисало не оселедець у запорозця. Розкрив тоненьку папку, яка лежала перед Кліном, і поклав перед допитуваним фотокартку. «А цього чоловіка ви не знаєте?» Дядько глипнув червоними очима і сахнувся. При тому сахнувся двічі, спочатку, що побачив мертву людину, а вдруге, що упізнав її. «Танило». «Прізвище?» «Клін». «Засячко». «Де і за яких обставин познайомилися?» «За яких обставин? Вчилися разом у школі до восьмого класу?» «Розказуйте, Гопаков, не поспішаючи, все, що знаєте». Дядько зітхнув глибоко, непевно. «Не на добрий чи лихий карб буде розповідь?» «Що я знаю? Кажу ж, вчилися в одній групі і жили по сусідству, ну, як усі школярі, іноді разом учили уроки». Бігали на вигін гулять. Я після сьомого класу поступив у Черкасах на бухгалтерські курси, покинув їх через три місяці, поробив трохи в колгоспі і наступного року поступив у культтехнікум. Була в мене така струнка. На сільській сцені грав усілякі смішні ролі, а Данило закінчив десятирічку. Дядько пожував сухими губами, йому пересохло в горлі чи то від спогадів, чи то від безсоння та допитів дайте води. Приїжджав я на канікули. Двічі. Одне літо працював масовиком у піонерському таборі за тєйніком. Скривився і запобігливо поглянув на Гопакова. Хотілося справити хороше враження. Також іноді зустрічалися сусіди. До дівчат на колодки разом ходили і до сільбуду. Це й усе. Пив зі склянки і борлак стрибав на горлі. Данило поступив у Києві до підінституту вчився він добре, пам'ять мав катівську, септо професорську, а далі все інше вже від людей. Можете довідатися самі. Зарештували там його за щось? В окупацію вернувся, розказував, ніби був в армії, воював. На чиєму боці? Клін. Мабуть же на нашому. Потім служив у поліції, а як наші почали наступати, десь дівся. З німцями подався, а він що? – одважився. – Це вас поки що не стосується, – перебрав у свої руки допит Гопаков. – Тобто стосується ще й як він, цей засядько, до вас ішов через кордон? Дядько здригнувся. – Чого йому до мене йти? – Оце ми й хочемо знати, вашу версію. Розповідь ми перевіримо. Поки що будемо вважати, що вона правдива. Спробуйте подумати, чого він до вас ішов. Шпигун. Дядько нервово знизав плечима. Не знаю, чого. Щоб я йому на гармошці пограв. Зрозумівши, що жарт недоречний, зликався. Іншого не можу придумати. Не поспішайте і не гарячкуйте. Пригадайте все. Бо Було у вас якісь спільні знайомі. Непевні. Щось він вам дав на збереження, щось таке казав важливе про когось або про щось. Обійдіть думкою все село, з ким тоді водили дружбу. Нічого не давав, і знайомі, шкільні товариші. У когось із них були репресовані батьки, хтось із цих батьків десь служив до революції. Майже дві години. Без крику, без натиску водив Гопаков навідними запитаннями дядька по всіх медведівських оболонях, хатах та задвірках, по юності та молодості. Втомився сам. Дядько ж ледве тримався на стільці. Гопаков пригадав усе, що розповів про Засядька Коробченко, його звички та прикмети, всі їхні розмови, що той міг згадати і що було запротокольовано, і врешті запитав. А про коня в золотому нереті нічого не скажете? Може, це був якийсь ваш хлопчачий пароль? І про залізняка Максима? Правда, Засядько підгадував про це в маренні. Дядькові начало набігли брижі. Хіба? Так до чого воно? Що? Була в мене книжка від руки написана. В Миколаївському монастирі взята. Далі? Ну, взяв її на лозга. Він також жив по сусідству. У нього було двоє хлопців і дівчина, і всі хотіли вчитися. А їх як дітей цього самого служителя культу не допускали. Тоді він скинув себе сан, просто в церкві, при людях, баби його трохи не вбили, і поступив у соц, а далі в колгост.